פרק י"א. ישוע סיים את הוראותיו לשנים עשר תלמידיו, והלך משם ללמד ולהטיף בעריהם. כאשר שמע יוחנן בבית הסוהר על מעשי המשיח, שלח ביד תלמידיו לשאול אותו: אתה הוא הנועד לבוא, או נחכה לאחר? השיב ישוע ואמר להם: לכו הגידו ליוחנן את אשר אתם שומעים ורואים. עברים רואים, פסחים מהלכים, מצורעים מטוהרים, חרשים שומעים, מתים קמים, עניים מתבשרים, ואשרי מי שלא אהיה לו למכשול. הם הלכו, וישוע החל לדבר אל המון העם על אודות יוחנן. מה יצאתם למדבר לראות? קנה מתנועע ברוח?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 לא קם ביילודי אישה גדול מיוחנן המטביל, אך הקטון במלכות השמיים גדול ממנו. ומימי יוחנן המטביל ועד עתה מלכות השמיים פורצת, והפורצים אוחזים בה, הן כל הנביאים והתורה עד יוחנן ניבאו. ואם תרצו לקבל, הרי הוא אליהו העתיד לבוא. מי שאוזניים לו, שישמע. למי אשווה את הדור הזה? דומהו לילדים היושבים בחצרות השווקים וקוראים אל חבריהם בקול: חיללנו לכם בחלילים ולא רקדתם, כוננו לכם קינה ולא בכיתם. כי בא יוחנן, לא אכל ולא שתה, ואומרים עליו: שד בו. בא בן האדם, והוא אוכל ושותה, ואומרים: הנה איש זולל ושובע. ידיד המוכסים והחוטאים. אכן, צדקתה של החוכמה הוכחה במעשיה. אז החל לגור בהרים שהתחוללו בהן ניסיו הרבים, ולא חזרו בתשובה. אוי לך, קורזין, אוי לך, בית צידה, כאילו נעשו בצור ובצידון הפלאות שנעשו בתוככן, הרי מכבר היו חוזרות בתשובה בשק ואפר. ברם אומר אני לכן, קל יותר יהיה ביום הדין לצור ולצידון מאשר לכן. ואת כבר נחום, האם לשמיים תעלי? אל שאול תורדי, כאילו בסדום נעשו הניסים שהיו בתוכך, אזי הייתה עומדת על תלה עד היום. ואולם אני אומר לך, קל יותר יהיה ביום הדין לארץ סדום מאשר לך. בעת ההיא, אמר ישוע, אני מודה לך, אבי, אדון השמיים והארץ, כי הסתרת את הדברים האלה מן החכמים והנבונים, וגיליתם לעוללים. כן, אבי, שהרי כך היה רצון מלפניך. הכל נמסר לי מאת אבי, ואין איש מכיר את הבן, זולתי האב. אף אין איש מכיר את האב, זולתי הבן, וכל מי שהבן רוצה לגלות לו.